Goyenrek konako elkarrizketa hau eskaintzen dizu. GoienR, Nafarko. Ikasturte osoan zehar hemen kolaboratzaile finak izan ditugu gurekin irrintzi plaza saionetan eta oietako bat Goiener kooperatiba da. Eta gaur behira, e, demoraldiko azken elkarrizketa e, zuekin eginen dugu Goiener. Xavier Loiharte Goienerreko teknikaria, ratxalde hon. Apa, ratxalde hon. bizizarete Goienerren, ongi? Bueno, bai, osondo, no? osandose en Marco, hemen eh, aldugun moduan, eh, ez dakit egokitzen edo daukagun realitate berri edo ez dakit arraro honetara, ba aldugun moduan ere eh, egokitzen. Bai, hor, e, ze konfinamendu garaian eta zueken e, nola lan egin izan duzu, hor zuen e, bulegoa esate baterako itxita ikusi dugu hainbat bat astez, ezta? Bai, naiz eta elektrizitatearen e, sektorea, premiazko sektore bat izan eta lanean ibili, ba, bueno, bai gure segurtasunagatik e, lan, tele laneaz ibili gara gehien bat lanean. Egontzen aste bat horrelaten nahi txita zegoena, eta naiz eta gu bule gora ezin genuena joan, baina guen hor dugu gure lankietariko bat, bule goen dagona. Bentzeto orain dagoen errealitatera ez egokitzen, fe, zita hartu behar lehenago inor ikusi aurretik, Baino besteok, ok, ba, gabiltza oraindik telelanean, ez da ezer ez berria ere goien horrentzako, nahiko askatasuna aukagu bakoitzake alduen edo nahi duen tokitik lan egiteko, beti ere e, ba, lanak aurrera teraz, baino, baina bueno, etxetik, etxetik gabiltza. Hori da, etxetik, eta tarteka orain ja bizitak egiten, eta halako <coughs> gauzak, ezta, zuek proiektu asko duzu eskuegu artean, eta gaur, zuzen ere, oietako baten inguruan, enmintzatu behar dugu, e, ikusi genuen, nola duela ja zenbait hilabete, ezta, zeinatu zenuten elankidetza itzarmen bat Euskal Herriko ikastolekin, eguzki bidezko energia berrizta sortzeko ikastetxe horietan. E, horrekin, zen modu zuhazte, landalan. Ah, bai, bai, bueno, e, pues, izan da beste ondoriotariko ez e, pandemia honek izan duen ondoriotariko bat, e, bere garaian kontatu genituen bosti instalakuntza egin marritu gula, bosti guzki instalazio fotovoltaiko egin marritu gula e, bosti kastoleen teiatuetan, e, energia zati bat e, beraien kontsumora zuzendu, beste zatiak, ba, kooperatibak ideko kontsumitzaioak garen beste hoi, ba, bideratu izango dena, Eta, bueno, haste santurako bi hauetako 5 instalakuntzauetariko bi egite aurre ikusiak genituen. Baina bueno, azkenean e plan gintza hori bertan beran utzi behar izan genuen, ba genuk da gogo seinen arrazoiak. Eta eta bueno, hortsegabiltza, orain ja erdipres, bueno, erdiprestez, casi prest, ja dena prest, ba martxan jarri, telatu detara igo aurrak ikastoletan ez da biltzala aprobetsatuz, eh, horrela inongo arriskurik eh, eh, bez bizialitzateko eta teiatu ere taraigo, eta panelak eta eguzki panelak jartzen azteko. Bai, bostik e, astoletan, hasiko zarete, e, oietako bi gutxienez hemen nafarroan, ez da, etxarriaran azko antramari eta duterako argia ikastolan, izanen da? Bai, hori da. E, Bostiz talakuntza gira, zaiatu gara e, hemen Euskal Herriko herrialde bakoitzean ikastola bat hartzen. Bueno, naparroan zortea izan dugu honetan, eta bat izan partez bi aukedatu ditugu. E, bueno, etxarriko andramari ikastola, aspara zierazieratik goienerkidea e, eta goienerreko kontsumitzaia izan den ikastoletariko bat. Eta gero argia ikastola, horre ba, bueno, nahi izan dugu baita, ba, beraiek dituzten premiak eta izan zuten sorte txarraren ondorioz, baina ba bintzat gure, gure aletxoa e, bertan jartzeko. Uh -huh. Eta, bueno, hor e, ertz desberdinak izanen dituen e, proiektua da, hau, hasiera e, batean, ez esan duzun bezalaxe, xe, ba, haien e, kontsumo elektrikorako baliatu alizanen duten energia, uh -huh. lortuko dute modu honetara, baina honen inguruan ere, bueno, proiektu pedagogiko oso bat dago ezta? Da? E, bai, bai, bai, hau ez da bakarrik energia sortzarena, hau ez da bakarrik guretzako e, energia demokratizatzeko bide honetako garrantzitsu eta olit bat, ez da bakarrik e, bueno, bai, ikastolen fakturan aurresteko modu bat, baizik eta, bueno, esan duzun bezala, gure intentzioa da, ikastolarekin batera, e, plan pedagogiko edo eskuntza pe, plan bat e, diseinatzea, datoren kurtxora begira gainera non aurrak e, berriztagarrietan ohituak edo jakinduria minimo batetaz hasi e, daitezela Horre, hor horregatik deitzen da e, argi azten argi ezten, markatu proiektu hau bostikastolena oikastolen proiektu edo hezkuntza zentroen E, proiektu hau argi ezten deitzen da. Eta hori da, helburuetariko etariko, ba, potenten etariko bat, ere da, ba, aurrak, ba, gaur egun, ez, e, mugiko horretan ibiltzen dira, ya, behatza pasatzen dute, horrela irristatzen dute, behatza Ba, jaio direnetik mm -hmm. ba, azten direnen ere ba, berriztagarriak ikus dezatela ba hori ba bezala, ez, ez zerbait egunerokotasunean bizi izan duten zerbait mm -hmm. horixe eh. beraz energia berriztagarriak eta bueno lan eh, esparbu honetan lan egiten eh, duzue emendikan aurrera ze zer duzue zue eh, hola begi E, batzuk esaten dute orain pandemia dela eta gauza asko aldatuko direla aldatuko dela munduan, begiratzeko modua e, zakit energia berriztagarriak ere, beste modu batez begiratuko ote ditugun <laughs> zuk zer uste duzu Xager. Ba, bueno, espero dugu baita ez, gizartea ari da geroz eta gehiago konturatzen gertuko gertukotasun horretan, ez? Ze garantzia daukan e, atzerritik e, inolako dependentzirik ez izatea, eta bertan izatea behar dugun ba, osagai nagusiak, ez? beharrezkoenak diren e, osagaiak gure bizitzarako. Eta horietariko bat e, argindarra da, energia izaten da. Eta energia gure etxeetan bertan eta gure herrian herrietan bertan eh, sortzeak da euskan ba, horretan saiatzen gara, ez, eh, gizartea helarastea, gizarteari erakustea, ba bueno, ze gu gure energia propioaren jabeak izatearena. <hum> eta Hori, hori pentsatzen dute garrantzitsua oso garrantzitsua izan daitekeela ba, etorkizunera begira eta bueno, horretan ari gara, ez? Eh gu guztion e, burmuinak esnatzen edo hori, horretan. Ja. Kilometro 0 e, energia hoixe da behar duguna. Hori, eta uh -huh. berriztagarria. Hori da garbia eta, <laughs> eta berriztagarria. Eta horretan ari sarete zuek lanean informazioa ematen eta ba, e, jendeari laguntza mota laguntza ematen e, zuen kooperatibaren bitartez esate baterako jendeak baldin Baitu zalantzak aizu, ni, bueno, e, etxe arrundu batean, e, o pixu batean naiz eta jakin nahi dut, e, ea den, esate baterako lako eguzki plakak jartzea, e, gure e, ere ikinean, gure tarrazan edo, olako asesoramendu lanak, olako gauzak ere zuek egiten dituzu, ezta Zalantza horiek e, argitzen dituzu zuek. Bai, e, bueno, ez bakarrik, ez, ez bakarrik hornidura edo faktura elektrikoan, ez, ez bakarrik, ja, am, amagos mila bazkide bagara iritsi gara, ez bakatu, ameiru mila bazkide eta iritsi gara, e, eta zerbaitegatik da baita eta ez guztia arlo horretan, energiaren arloan, egon galde da guztiei erantzun bat, erastun, erantzun zuzena, erantzun azkarra, Eta kalitatezko erantzun bat ematen ez, e, fakturaren aldetik eta gero sorkuntzaren aldetik edo behar energetikoen behar energetikoan aldetik. Horretarako sorkuntzaren arloan NafarCOP kooperatiba daukagu hemen nafarroan daukan egointza soziala eta eta hortikan bideratzen dira, ba, bueno, edo guzki instalazioekin, edo autokontsumuarekin, eh, incluso ba, biomasako galdara baten aldetik edo eguzk edo barkatu aerotermiaren aldetik edo e, pompa e, bero pompen aldetik, orrelako edo zein zalantza, edo zein zalantza, argitzeko presga gaude eta ezpalima gaude pres beti ezagutzen dugu arlo horretan aditua den e, kolaboratzaileren bat. E, bazkideren bat, eta bazkide horri zuzendu, eta beti e, aliketa bueno, pues, erantzun, edo, bai, erantzun oberena emateko. <hazitzen> Hori zen, ba, gure energia, e, energia kontsumua eta kontrolatu, ba, ziurtatu eta energia berreztia eta eta garbia dela, erabiltzenari ari garena, eta gainera, bueno, ediru ba, e, etekinak nora doa doazen jakinda, hau da. Energia berrizagardi gehiago sortze da, eta hemen e, ba, gertu eta esatenari garen bezala kilometro zera. Hau da, de, gure diru puxka bat ez doala auskaloze urruneko poltsikoetara, ez da. Bai, hori oso garrantzitsua, ez? E, Ekonomiak zirkular erdoitzen joten, mm harlo -hmm. <laughs> horri, ez? Ba, azkenean, e, bueno, ez dakit imaginatu, se Gure autoko depositoa, ga, gasolinaz betetzen dugu bakoitzean, e, bakoztatzen zegun iruro-gei euro ietatik zenbat joango dira, ez dakit, Arabia Saudira, edo zenbat joango dira, enkasa pizzen dugun bakoitzean, e, e, ba, Rusia aldera, edo hortikan, ez? E, guk bertan, hemen bertan, Euskal Herrien zorionez, zoritzares ez daukagu petrole hori ez gasia, casi zorionez, ez dakit, esan dezakegun. Baino guzti ateratzen zaigu egunero eta hemen daukagun baliabide propioak, e, baliatu beharko ditugu. Bertan, eh gure energia propioa sortzeko eta hor e, kanpotik E, inongo inoraren poltxikoak ez betetzeko baizikkiita diru hori hemen geldiitu daila e, da eta diru di, gore artean hemengoen artean banatu ezagun eta azkenean mugitu dadia pixkat ekonomi hori bertako bertakotasun horretan ez. <hum> e, adibide, adibide bat eska adibide bat oso oso esanguratua ez. Larehun mila euro eskatzen genituenNAFACO kooperatibaoaren bit artez, lareun mila euro eskatzen genituen boste eguzki instalazio fotogoldeeko hoek egiteko, eta hiru astetan ilabete batean baino gutxiago gure bazkideak eh biko e, gehienen gehiengoko ekarpen bat eginez hiru astetan lortu izan dugu diru hori guztia jaso eta eh ikastoloetan ba, guzti instalazio fotovoltaikoak egiteko aukera izatearena. Horira, ba, proiektu hori martxan doa eh <coughs> erritmo bizian gainera <coughs> Eta, bueno, ba, pozgarria da, ikustia zen jenongi, funtzionatzen ari den. Ba, hemen utziko dugu, Xabier Lojarte ongiru hitzen bazaizu, ja gure denbora muga pasatzen ari garen Eskerrik asko gurean izateagatik, bai gaur, bai ikasturte osoan ere. Mil esker, bueno, eta bu daun pasa? Bai, bu daun ere eskerrik asko da motz. Bai, agur! agur. agur. Goiener Nafarkop. Energiaren kontsumo arduratsu eta iraunkorra korra bultzatuz, energia euneko eun berriz sortuz eta merkaturatuz, energia berriz garbia eta modu parte hartzailean kudeatuta. Goiener Nafarkop.